Apostolilor, capitolul 18, versetul 17. Atunci au pus toți mâna pe sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Aici se vede o slăbiciune din partea lui Galion, care, ca autoritate de stat, nu trebuia să îngăduie zarva și bătaia unui om în fața lui. El era pus să păstreze ordinea și să apere viața cetățenilor și nici de cum să fie nepăsător. Caprei nu-i pasă de cearta oilor, spune un proverb african, iar un înțelept glăsuiește, nimic nu crește la umbra marilor copaci. Galion era mare, el se apăra pe sine, de aceea nu-l interesa nici adevărul, nici mântuirea oamenilor. Dacă vrei, odihnă, crede. Dacă vrei adevărul, caută și suferă, spunea Nice. Galion era nepăsător față de suferința celui ce primea lovituri grele. Suferința semenilor noștri să nu ne lase niciodată nepăsători, ci să-i ajutăm cât ne stă în putință. Cine era Sosten, pe care îl băteau toți? Aici spune că era fruntașul sinagogii. De ce îl băteau atunci iudeii? E posibil că acest nou conducător al sinagogii să nu fi pledat bine pentru cauza iudeilor în fața lui Galion și atunci ei s-au răzbunat bătându-l. În tot cazul, dacă acest sosten este același cu cel din 1 Corinteni 1 cu 1, adică tovarăș de lucru al Sfântului Apostol Pavel, înseamnă că după bătaia primită în fața lui Galion, el a devenit creștin, întorcând spatele iudeilor. Din acuzatorul lui Pavel a devenit tovarășul lui de lucru pe ogorul Evangheliei. Bătaia primită l-a împins în brațele lui Hristos. Ce minunat lucrează Dumnezeu! prin ușa unei bătăi să intri în harul credinței și prin credință în viața veșnică. Slăvit să fie domnul.. <fie> <fie> Versetul 18 Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a tuns capul în Cancrea, căci făcuse o juruință. Sfântul Apostol Pavel nu a rămas în Corint, fiind încurajat de decizia lui Galion, ci pentru că Dumnezeu i-a vorbit și i-a poruncit ce să facă. Versetele 9 și 10 Nu te teme! ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în cetatea aceasta. Și rămânerea într-un loc și plecarea de acolo, pentru urmașul lui Hristos, trebuie să aibă aceeași țintă, vestirea cuvântului lui Dumnezeu, înălțarea Domnului Hristos, mântuirea sufletelor. Deci totul atârnă de călăuzirea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu zice stai, atunci să nu pleci. Dacă El zice pleacă, atunci să nu stai. Dumnezeu cunoaște nevoile lucrării sale și El hotărăște mișcările noastre dacă suntem slujitorii săi. Timpul rămânerii în Corint al Sfântului Apostol Pavel a fost hotărât de Dumnezeu. Aici, în această destrăbălată cetate, a luat ființă una dintre cele mai mari biserici creștine de pe vremea aceea, pe care însă diavolul a necăjit-o mult cu diferite învățături și curente străine de adevărul lui Hristos. Totuși biruința a fost amântuitorului nostru, care își apără cu blândețe și putere turma sa. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila. Câmpul de lucru era mare și Dumnezeu își folosea din plin slujitorul, trimițându-l colo sau dincolo, după cum era nevoie. În urmă a plecat. Să ne gândim totdeauna că există un în urmă. Deci să nu ne legăm inima de nimic de pe pământ, ca să putem pleca liniștiți unde ne trimite Dumnezeu. Câteva gânduri duhovnicești în legătură cu tălmăcirea numelor localităților amintite în acest verset. Corint înseamnă care este satisfăcut. Siria înseamnă ținut înalt. Kencrea înseamnă mei, hambar cu mei sau cu grâu. Adevăratului urmaș al Domnului Isus, deși îi place să rămână într-un loc unde toți frații îl înconjoară cu dragoste, trebuie totuși să meargă mai departe, în ținutul înalt al lucrării lui Dumnezeu, adică acolo unde este mai mare nevoie, după ce mai întâi trece pe la hambarul duhovnicesc, și de acolo își umple sacul vieții cu grâul adevărului, după ce și-a tuns capul în că-și făcuse o juruință. Această juruință a Sfântului Apostol Pavel a dat mult de gândit cercetătorilor creștini. De ce a făcut-o el? Unii spun că a fost juruința de nazireat. În vremea aceea se făcea o asemenea juruință, iar cel ce o făcea nu folosea băuturi tari și nu se tundea până la terminarea juruinței. Deci Pavel se afla la sfârșitul juruinței. În Mișna, o mare carte evreiască în șase volume, care cuprinde legea orală, nescrisă, un fel de tradiție, se vorbește că dacă cineva face o juruință de nazireat în afara granițelor țării sfinte, nu poate împlini această juruință până nu vine la Ierusalim. Dar în cazul acesta respectivul își tundea părul scurt și venea la Ierusalim ca să aducă jertfe. Dacă Pavel, acest neînfricat slujitor al lui Hristos și al harului noului legământ, s-a supus unor lucruri ale vechiului legământ, a făcut lucrul acesta sub călăuzirea Duhului Sfânt, potrivit principiului, cu iudeii m-am făcut iudeu, ca să câștig pe iudei, cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și cum aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, deși sunt sub legea lui Hristos. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Am voie să fac orice, dar numai sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca să câștige Hristos, trupul lui, din toate mișcările mele. Căci făcuse o juruință. Credinciosul Domnului Iisus, dacă face o juruință, trebuie să o împlinească. Dar înainte de a face juruința, trebuie să ceară călăuzirea Duhului Sfânt, pentru ca nu cumva să aducă vreo pagubă lucrării lui Dumnezeu prin aceasta. În toate lucrurile, să avem sfânta călăuzire. Sfânta călăuzire. Doamne, pentru o l vea, Doamne, pentru o l vea. Dă-mi tu hară să te plac, Dă-mi tu hară să te plac, Doamne, pentru o l vea. Versetul 19. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui, a intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii. Din Corint, Sfântul Apostol Pavel s-a oprit în portul Cancrea, care de fapt era portul oriental al Corintului, unde se formase o biserică în care Fivi, soră cu multe calități alese, era diaconiță. Din portul Kencrea, împreună cu Marele Apostol, cei care îl însoțeau s-au suit într-o corabie care mergea în Orient și după câteva zile de plutire pe mare, având timp prielnic, au ajuns în renumitul port Panorama din apropierea Marelui Oraș Efes. Acest port, în timpul Sfântului Apostol Pavel, era o mare de catarguri, a feluritelor corabii ce pluteau pe întreaga Mare Mediterană. Astăzi este cu totul părăsit. Efesul era unul dintre cele mai mari orașe comerciale ale lumii antice. Era oraș liber, având senatul său propriu. Aici se afla o puternică colonie de evrei care se ocupau cu comerțul și aveau anumite privilegii din partea împăraților romani. Iudeii din Efes erau obișnuiți cu feloriți călători care își mărturiseau punctele de vedere din diferite domenii. Sosirea apostolului Pavel la Efes a fost în ajunul unei zile de sabat, ca urmare și a lăsat însoțitorii săi și a intrat în sinagogă. Aici a fost bine primit de iudei și a fost rugat să rămână mai multă vreme la ei. Probabil iudei din Efes au auzit despre noua religie pe care o propovăduia Pavel și erau interesați să o cunoască mai de aproape. El însă n-a primit rugămintea lor. Câteva gânduri duhovnicești. Numele Efes în tălmăcire înseamnă vrednic de dorit. Nu tot ce pare a fi vrednic de dorit este chiar așa. Să fim atenți! Dacă rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt, El ne luminează și în privința aceasta. Sfântul Apostol Pavel, cum a pus piciorul în Efes, s-a gândit la chemarea lui de a vesti Evanghelia Domnului Isus Hristos, de aceea a căutat mai întâi locul unde putea să-și înceapă lucrarea, Sinagoga iudeilor a fost acel loc și s-a dus acolo. Dacă suntem o parte din trupul lui Hristos, primul lucru pe care trebuie să-l facem când mergem dintr-un loc în altul e să căutăm locul și prilejul ca să ne împlinim chemarea noastră pe pământ. Să intrăm acolo unde se vorbește cât de cât despre Dumnezeu și să căutăm să ajungem în starea noastră de vorbă cu oamenii la Domnul Isus, căutând să încredințăm de mântuirea aduse de El pentru toți păcătoșii. Dacă inima noastră arde pentru Domnul Isus, facem așa cum făcea Sfântul Apostol Pavel, după darul pe care noi l-am primit de la Dumnezeu, Domnul să ne ajute și să ne sprijinească la aceasta. Fie pentru tine. Versetul 20 care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit. Să nu ții seama de rugămințile oamenilor și de călăuzirea Duhului Sfânt, slujitor al lui Hristos, fratele meu, chiar dacă din pricina aceasta ai pierde unele avantaje pământești. Dacă ești stăpânit de Duhul Ascultării de Dumnezeu, vei pricepe ușor voia Lui și călăuzirea Duhului Sfânt în toate împrejurările. Dumnezeu îți dă sfânta siguranță ca să nu te clatini în credință și să nu ți se stingă râvna în lucrarea lui. Apostolul Pavel ne este o pildă desăvârșită în privința rămânerii sub călăuzirea Duhului Sfânt când era vorba de lucrarea de vestire a Evangheliei. El nu pleca și nici nu rămânea într-un loc ascultând de voia lui sau de voia oamenilor, ci numai de călăuzirea Duhului Sfânt. Ajunși lângă misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie, scrie la faptele apostolilor 16 cu 7 sau la faptele apostolilor 20, 23 și 24. Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Cine este robul lui Hristos, înțelege bine adevărul atârnării de el în orice timp și în toate lucrurile. Robul adevărat are pe tronul inimii voia stăpânului său, slăvit să fie minunatul nostru stăpân ceresc. Versetul 21. Și și-a luat rămas bun de la ei și a zis, trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o facă în Ierusalim, dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. Adevăratul slujitor al Domnului Isus Hristos, când este nevoit să se desparte de semeni, trebuie să facă lucrul acesta în pace și în blândețe, chiar dacă nu le împlinește unele dorinți de ale lor. Este un rămas bun și este un rămas rău. Totul atârnă de starea inimii. Dacă inima noastră este plină de Domnul Isus Hristos și El domnește de plin în ea, atunci tot ce facem este bun și spre slava lui Dumnezeu. Trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o facă în Ierusalim. Mulți cercetători își bat capul ca să știe ce sărbătoare era aceea. Unii cred că era vorba despre sărbătoarea Paștelor, alții zic că e vorba despre cinzecime. Scriptura însă tace. Dacă sărbătoarea ar fi fost importantă, Duhul Sfânt ar fi amintit-o cu numele. Dar nu asta era important, ci lucrarea pe care o avea de împlinit la Ierusalim Marele Apostol. Cu ocazia sărbătorilor, Sfântul Apostol Pavel se întâlnea cu frații din Ierusalim și vestea și altora Evanghelia Harului lui Dumnezeu. El era atent la vocea Duhului și asculta în tocmai ce i se spunea și la timpul hotărât. Să fim și noi gata să împlinim fără întârziere tot ce ne poruncește Duhul Sfânt. Aceasta e menirea noastră pe pământ ca urmași ai Domnului Isus Hristos. Sărbătoarea care vine s-o fac în Ierusalim. Un gând duhovnicesc. Hristos este sărbătoarea noastră de acum și cea care va veni și această sărbătoare trebuie să o facem în Ierusalim, adică într-o stare de pace cu Dumnezeu și cu frații. Ierusalim, întâlmăcire, înseamnă locul păcii. Sărbătoarea care vine, clipa răpirii la venirea Domnului Isus, o vom trăi în Ierusalimul Ceresc. Atunci începe nunta cea fără sfârșit, așa cum ne arată Sfânta Carte. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. Aceasta e vorbirea creștinului adevărat. Dacă va voi Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu trebuie să fie cea mai scumpă comoară în trecerea noastră pe pământ. Voia lui Dumnezeu era mâncarea Domnului Isus Hristos atunci când El a fost printre noi ca om. Și ea trebuie să fie și mâncarea noastră. Voia lui Dumnezeu este lumina și ocrotirea noastră, acum și în veșnicie. Apostolul Pavel, așa cum s-a mai spus și în alte meditații, era predat în întregime voii lui Dumnezeu, de aceea, înaintea oricărei lucrări, așeza voia sfântă. Îi era scumpă propovăduirea Evangheliei, îi erau scumpi frații, dar voia lui Dumnezeu îi era mai scumpă. Ce lucru minunat! Când te lași în voia lui Dumnezeu, te odihnești cu adevărat în mijlocul valurilor și furtunilor, slăvit să fie Domnul nostru scump. Fie cântul meu un gran, ca ală florilor de mari, Doamne, Tu să Ta. Doamne, Tu te-ai bine lăsat, mai depline, mai minunat, mai depline, mai de minunat, Doamne, Tu te-ai Versetul 22 S-a dat jos din corabie în cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a pogorât în Antiohia. Apostolul Pavel a plecat din Efes și la câțiva kilometri se afla portul Efesului cu numele Panorama, Panoramus, unde s-a urcat într-o corabie cu care a ajuns la cezarea. De aici s-a grăbit spre Ierusalim pe care îl vizita atunci a patra oară după întoarcerea sa la Hristos. Prima dată a fost după șederea sa în Arabia, cam pe anul 37. A doua oară a venit cu ajutoare pentru săraci, cam prin anul 44. A treia oară a fost în urma tulburărilor din partea celor care voiau să amestece Evanghelia cu legea, cam pe la anul 50. De atunci trecuseră patru ani, după care a venit din nou la Ierusalim, a patra oară, acum în calitate de misionar cunoscut, ca să împărtășească bisericii de aici, luptele și biruințele de pe Marele Câmp al Evangheliei. A povestit fraților din Ierusalim cum Domnul Isus, prin Evanghelia Harului Său a lucrat printre neamuri și cum au luat ființe biserici în orașe mari ca Filipii, Tesalonic și Corint și în multe alte localități din Asia și din Europa. Evanghelistul Luca arată foarte pe scurt despre timpul petrecut de Marele Apostol în Ierusalim. Dar în cele cuprinse în versetul de mai sus, adică urarea de bine spusă bisericii, ne face să înțelegem că nu pentru sărbătoarea iudeilor venise el la Ierusalim, așa cum s-a mai spus, ci pentru înălțarea Domnului Iisus și a Harului Său. De ce n a stat Sfântul Apostol mai mult în adunarea fraților din Ierusalim, nu știm. Duhul Sfânt a rânduit lucrurile să fie în felul acesta. Păreri sunt multe, dar noi nu ne luăm după păreri. La ce folos? Poate că unii frați nu l-au înțeles sau n-au vrut să-l înțeleagă. Nu are însemnătate acest lucru. Ceea ce trebuie să știm este faptul că Duhul Sfânt era la cârma lucrării Evangheliei. S-a dat jos din corabie, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii. Gânduri duhovnicești Ca să ajungem la Ierusalimul de sus, trebuie să ne dăm jos din orice corabie pământească. Numai în Ierusalim, adică în locul păcii, putem face urări de bine atât bisericii cât și oricărui om. După ce urez de bine bisericii, trupului lui Hristos să pleci în lucrarea Domnului. S-a pogorât în Antiohia. În Antiohia, Sfântul Pavel a mers tot la biserica lui Hristos, biserica aleasă dintre neamuri, și aici și-a răcorit inima în mijlocul fraților, căci de fapt de aici din Antiohia a plecat el prima dată în lucrarea Evangheliei. E nevoie de odihnă, de întărire și de mângâiere în mijlocul fraților pentru orice slujitor al Mântuitorului Hristos. Mădularele trupului fizic se odihnesc împreună, apoi împreună fac slujbă. Tot așa și mădularele trupului lui Hristos. Se odihnesc împreună și lucrează împreună, fiecare în locul unde este așezat și cu darul pe care l-a primit de la Dumnezeu. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor